Оба ядерко, я тобою сп'янів!» Професор Славенко, закохавшись у дівчину, почав виявляти чималу цікавість до поезії. Що два три дні Марта приносила йому нову збірку віршів із своєї спілчанської бібліотеки. А крім того, Юрій Олександрович і сам дещо придбав за допомогою своєї покоївки Насті. Особисто купувати в крамниці віршів він все-таки не зважувався, боячися здибатися із знайомими і зрадити перед ними своє захоплення. Смак на вірші був його інтимністю, до якої втемничувати він нікого не збирався. А щоб був він людина акуратна, то мусив розв'язати справу, де саме на якій полиці серед наукових книжок примістити свій новий набуток. І прогорнув йому місцину серед трактатів з психопатології – Статті про закінчені спроби він остаточно вирішив зараз не писати, а зв'язати здобуті дані з наслідками своїх майбутніх дослідів. Журнали й листування потроху скупчувались йому на столі, але на це згромадження він дивився вибачливо. Хай полежать ніщо в світі від цього не перекинеться. Що я важу зрештою на землі? Моя смерть не змінила б ні ладу на ні, ні її долі. Нема що переоцінювати себе й цих паперів, і він сідав на свою розлогу канапу читати поетів, а ввечері розповідав Марті про враження від своїх екскурсій у віршові краї. Докладне читання поетів, казав він, підтвердило мою попередню думку про них і про мистецтво взагалі. Основна моя теза, що митці нічого не розв'язують у життєвих проблемах, лишилася цілком незмінна. За весь час, відколи людськість існує, поети не рушили й на крок із свого вихідного становища. Комплекс тем і понять у них аж ніяк не змінився. Якщо наука давно вже має землю за порошинку Всесвіту, а людину за одну з дрібних тварин, то для поетів земля й досі лишилась центром світів, а людина – вінцем творіння. Наука викрила колосальні закони природи. Наука щораз обдаровує нас новими теоріями та винаходами. А поезія тим часом нічого не викрила і нічим новим нас не порадувала. Ось тільки перед нашими очима виросла рефлексологія, теорія відносності, фрейдизм, не згадуючи про безліч технічних удосконалень, серед яких є такі велетні, як радіо і повітроплавство. А поети, які століття тому співають про гнобителів та погноблених, про півтора десятка людських чуттів, серед яких кохання посідає короне місце». «А хіба це незаконне місце Юрчику?» – спитала Марта, що сиділа в його обіймах. Юрій поцілував її. «Це єдина відповідь, яку я можу дати на твоє питання», – сказав він. Дівчина пригорнулася до нього. «Кажи, далі», – мовила вона. Марта полюбила його міркування не менше від нього самого, бо їй хотілося пізнати його як найглибше. І думки, які він щедро висловлював, здавалось, були для нього найприроднішим шляхом. Та й солодко було дівчині почувати, що саме з нею він ділиться своїми поглядами. А чути типу, повсякчасне підкреслювання, що ось те й те в його світогляді змінилось, відколи її покохав, було Марті за найвище щастя. Адже вона прийшла в його душу і опанувала її. Вона примусила його інакше глянути на життя своєї кімнати. Стала йому в заточку, де зір його дістав нового замовлення. А більше перемоги годі уявити. Мої думки про поезію не змінились, але змінили ставлення до неї. Треба дивуватись, але заразом і визнати, що мислення нашого ставлення доявиш не визначає. Наведу до цього характерний приклад. Сусіди в моєму помешканні мають здоровенного кота, що систематично краде в мене їжу, яку я купую собі на ранок та вечерю. У Уміння непомітної майстерно вкрасти могли б у нього найкращі злодії. Власне, цей кіт та ще нестерпимо балакуча господиня – Становлять єдині невигоди мого помешкання. Існування цього сусідського кота за приблизним обрахунком коштує мені близько червінця місячно, але я терпів його, щоб не сваритися з сусідами, що на нього моляться. Я міг тільки ненавидіти його і давати йому крадькома сана. Погляд мій на цього кота не змінився. Це викінчений злодій, нахаба і грубіян. Але від якогось часу, не дуже давнього, я відчув і уявив собі велику приязнь до нього. Я коли хочеш зрозумів його. Йому нудно. Цими крадіжками він скрашує одноманітність свого побуту. Тепер я вільно допускаю його в свою кімнату. Він скаче на стіл, закривається в мої папери і спить. «Юрчику, в тебе бувають неможливі приклади!» – скрикнула дівчина. До них мене привчили нетямущі студенти. Дехто з них має такий ще необроблений мозок, що тільки якимсь грубим прикладом щастить увести його до розуміння абстрактної речі. Отже, поети нічого не розуміють, але нас теж примушують замислитись. Чи розуміємо щось і ми? Можу щиро признатись. Думаючи про це, почуваєш велику непевність. Звичайно, ми вивчили багацько явищ. Ми вміємо їх викликати чи усувати. Вміємо так чи так використовувати їх. Але це аж ніяк не є, що ці явища нам зрозумілі. Взяти хоч би електрику, що не була виключного поширення по всіх ділянках сучасного життя. Але чому від терття саме такої і такої речі повстає вона? Ми збагнути не можемо, як не можемо й надати цій властивості якійсь парі інших речей, що самі з себе її не посідають». «Якщо явище є, ми кажемо, так мусить бути. Ми стверджуємо явище, але не розв'язуємо його. Перша причина речей нам невідома. А може, й не треба її знати?» – спитала Марта. «Наука без неї справді чудово обходиться», – сказав Славенко. «Але я переконуюсь, що вона, хоч і невпинно зростає, дуже мало вплинула на людську істоту». Поступ змінив наш побут, додав нам вигод, витончив нас психічно. Але суті людської він не порушив. Ми лишились тварини з півтора десятками чуттів, що їх незайма несемо через століття, як передумову, як можливість нашого існування. У нас лишились і старі надії на щастя та краще майбутнє. Надії первісної людини, від якої ми зрештою різними стільки одежою та способом висловлюватись.